ואיש אשר ייגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. והיושב על הכלי אשר יישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. והנוגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. וכי ירוק הזב בטהור וכי בשבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב. וכל המרכב אשר ירכב עליו, הזב יטמע, וכל הנוגע בכל אשר יהיה תחתיו, יטמע עד הערב, והנושא אותם יכבש בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכל אשר ייגע בו הזב, וידיו לא שטף במים, וכיבש בגדיו ורחץ במים, וטמא עד הערב. וכלי חרס אשר ייגע בו הזב, יישבר. וכל כלי עץ ישתף במים. וכי יטהר הזב מזובו, וספר לו שבעת ימים לטהרתו, וכיבס בגדיו, ורחץ בשרו במים חיים וטהר. וביום השמיני ייקח לו שתי או שני בני יונה. ובא לפני אדוני אל פתח או אל מועד, ונתנם אל הכהן. ועשה אותם הכהן אחד חטאת, והאחד עולה, וכיפר עליו הכהן לפני ה' מזובו. ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו, וטמא עד הערב. וכל בגד וכל אור, אשר יהיה עליו שכבת זרע, וכובס במים, וטמא עד הערב. ואישה אשר ישכב איש אותה, שכבת זרע, ורחצו במים, וטמאו עד הערב.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 ואם על המשכב הוא, או על הכלי אשר היא יושבת עליו ונועבו, יטמע עד הערב. ואם שחוב ישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו, ותנה שבעת ימים, וכל המשכב אשר ישכב עליו, יטמע. ואישה תיזוב זוב דמה ימים רבים, בלא עת נידתה, אוכי תזוב על נידתה, כל ימי זוב טומאתה תימה נידתה. תהיה טמאה היא. כל המשכב אשר תשכב עליו, כל ימי זובה, כמשכב נידתה יהיה לה, וכל הכלי אשר תשב עליו, טמא יהיה כטומאת נידתה. וכל הנוגע בם יטמא, וכיבס ורחץ במים, וטמא עד הערב. ואם טהרה מזובה, וספרה לה שבעת ימים, ואחר תטהר. וביומש שמנית תיקח לה שתי תורים, או שני בני יונה, והביאה אותם אל הכהן, אל פתח אוהל מועד. ועשה הכהן את האחד חטאת, ואת האחד עולה, וכיפר עליה הכהן לפני אדוני, מזוב טומאתה. והזרתם את בני ישראל מטומאתם, ולא ימותו בטומאתם, בטמאם את משכני אשר בתוכם. זאת תורת הזב. ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטומאה ו, והבדבה בנידתה, והזב את זובו לזכר ולנקבה, ולאיש אשר ישכב עם טמאה.